al Jalil die wese vol grootheid en mag die woord Jalil is afgelei van die woord Jalal wat grootheid beteken so verwys Jalil na die besitter van groot mag en hoë status al Jalil is daar die wese wie gekenmerk word dier alle kwaliteite van grootheid en hierdie eenskappe heeltemal ontsluit op so 'n manier dat laat staan om gelyk aan hom te wees Niemand kan eens na by hom of sy egenskappe kom nie. Die verhebde status van Allah Ta'ala is genoem in hierdie vers. Niks is soos hy nie. Die edele Koran. Hierdie vers is ‘n betekenisvolle bewys van die oorvloed van Allah Ta'ala sy perfecte egenskappe op hierdie manier dat die hoofdrede van Allah Ta'ala sy egenskappe Sowel as hy groot het, is dat daar niemand soos Allah Ta'ala is nie. Daar is niemand gelijk aan hom in sy wese nie, ook nie in sy eigenskap nie. Hy het geen maat en geen gelijke nie. Alle volmaak het, word slechts in sy weese gevindt.